Edhe qëndruam aty ku po tregonte Abdulaziz argumentet e Kur'anit, të cilat vërtetojnë që krijimi i Allahut është tjetër edhe urdhri i tij dhe fjala e tij është tjetër. Edhe pse ato të dy e quajnë gjëra në aspektin që ato ekzistojnë. Por krijesa dhe krijesa dhe fjala e Allahut nuk është krijesë sepse është cilësie e tij. Edhe masi tregon këto argumente, e tregon argumentin e Kur'anit, që Allahu i Madhëruar i krijon gjërat me fjalën e Tij. Edhe tregon argumentin e Kur'anit, që Allahu i Madhëruar krijon gjërat me dëvërtetën, e cila është fjala e Tij. I thashë thollaj i Madhëruar krijon gjërat me urdhën e Tij. Edhe këtu i thot Bishri, i thot Maamunit që, domthonë ky ka sjell shumë fjalë domthonë përziera. Tash i thot Abdurazizi këtu kur e lam që ta tregojmë domthonë. Kala Abduraziz Fëkale li el ma'mun, baudhu hadhe, jelzike, fëkhtasirhu Më thotë, dhe thotë, Bdurazizi më tha ma'muni Një pjesë të tyra jetëve që të regohet, mjaftojnë Një thash, o prisë i tha, prisi besimtarve Allah i më dhurë në ka të regohet në Kur'an Që i ka kryuar, që i dhe tokën dhe shka brënda tyre Dhe nuk alen asgjë prej kryimit pa i të reguar Dhe në ka të reguar për kryimin e ti Që i ka, e ka kryuar e të me të vërtetën Edhe ka treguar që vërtet është fjala e Tij, me an të së cilës ka krijuar çdo gjë. Edhe kjo tregon që ajo nuk është krijuar, domethënë që fjala e Tij është tjetër dhe krijimi është tjetër dhe është jashtë krijues. Ky është teksti i Kur'anit që fjala e Allahut nuk është si gjerat, si gjerat e krijuara dhe as ato nuk janë si si ajo do të thotë fjala e Tij. Por kundazi me an të fjalës së Tij vin ekzistenca e gjërave. Tha Bishri po për i si besimtarve, Allah unë të ashtofë tjetën. Ka pretenduar se gjerat vinë me fjalë në ti pastaj, dhe mund që se gjerat kryon me fjalë në ti pastaj, në asollit disa gjerat të ndryshme, të larkë të nga njëra tjeta dhe pretendoj që Allah i kryon, në gjithë dhe gjë mandë të tyre. Këshu që a iso të përgënjështore vetën e vetën e vetën e ti, dhe ra në kondratit fjale ati, dhe u këthyve që pretendoj kunder ti pa e kuptuar, o prisë i besimtarve, dhe i tha, ti prisë i besimtarve është dëshmitarë për të lojgje dhe gjukazën dëmit neshë. Tha Abdurazizi, atër u këthyve nga, nga unë më amunit dhe më tha, o Abdurazizi, bishri tha një fjalë të ciren ti e the, dhe ke nevoj ta, ta regulosh që mos bjerë në kontradit me vetën të ndër që ata filli bishë duke bërtitur duke thënë sikur ta linim fliste do na sillte 1000 lloje nga ato që ka krijuar Allahu për gjëratë. Tha Abdulaziz, i thash, o prisi besimtarëve, Allahu ta shtoft jetën. Ikën argumentet, u ndërprenë fjalët dhe bishë i me shoftë titot janë të kënaqur që të bëjnë vetëm zhurmë, edhe të përhapin të kotën dhe ta mbyllin mexhlisin edhe të me shpëtojnë, thotë, por nuk ka shpëtim prej Allahut. Atëherë bërtiti Mamuni ma dhe tha, o bishë Theu për parë shokutën dhe të gjopre ti, i, dhe lejë zhurëmën, sepse, dhe, dhe, dhe, dhe thotë pasë e Abdulaziz, dhe ija, maamuni ishte ullës i gjukatën si në më të nëshë. Pasë e thotë Abdulaziz, më pasu këthuje të gun maamuni dhe më tha, fola Abdulaziz, i thash, o bishër, ti përden dove se unësolla disa gjera të ndryshme, dhe përden dove eh, se Allahu subhanuve taala, ma ndë të tyrë ka kryu ardhëzit. Unë dhe nuk thash, vetëm se ata që ka thënë Allah në libërën e ti, dhe nuk sola gjë përveç se ata që ka thënë Allah i mëdhuruar, dhe nuk them vetëm se Allah i mëdhuruar ka kryuar i gjerdë me fjalën e ti. Tha Bishri, o prisë i besintarve, a i tha që gjerdë atë janë kryuar me fjalën e ti, me urdhërin e ti, dhe me dëvërtetën. Tha ma muni, po Abdulezis të e the. Mi tha Abdulezis, po e thash këtë, edhe kjo është e saktë. Nuk dolon nga libri i Allahut dhe nuk thash vetëm sa ato që ka thënë Allahu dhe nuk tregova vetëm sa ato që ka treguar Allahu që i ka krijuar ë ato që ka krijuar dhe ato të gjitha bien, do të thonë dakord me njëra tjetrën. Dhe vërtetojnë njëra tjetrën. Dhe të gjitha ato që ka treguar Allahu me anë të të cilave ai ka krijuar çdo gjë, ato janë një gjë vetëm me emra të ndryshëm. Ai quhet fjalë Allahut, quhet thënia e Allahut që urdri i Allahut dhe quhet e vërteta. Kështu që fjala e Allahut është thënia e Tij dhe thënia e Tij është e vërteta dhe e vërtetës urdhri i Tij dhe urdhri i Tij është fjala e Tij dhe fjala e Tij është e vërteta. Të gjitha kanë emra, të gjitha këto don janë emra të një gjeje të vetme, sikurse Allahu i Madhëruar e ka quajtur fjalën e Tij drejt, udhëzim, shërim, mëshir, Kur'an, Furqan. Edhe kjo si kjo thotë ashtu. Dhe Allahu i Madhëruar e ka treguar domthon për, për fjalën e tij, ato gjë që ka treguar edhe për veten e tij. I ka vendosur fjalëve të tij disa emra ose emra të shumtë, dhe ato në vërtet të i përkasejnë një gjë të vetme, sikurse e ka ka për veten e tij shumë emra, të cilët domthon janë emra, por që i përkasin vetëm njëri, të mëqesh Allahu subhanahu wa taala. Kështu që bishrit i duket e keqe dhe e madhe kjo lloj gjeje sepse ai nuk kupton dhe nuk e njeh gjuhën arabe dhe Nuk e njefë gjuhën e Arabëve dhe fjalë të tyre Tha Bishi, oprisi besimtarve Ky vendosin dhe me të meje dhe me ti libri në Allahu dhe sunetin e profetët sërem Edhe pretendoj që nuk parnon vetëm se argumentet nga, nga Korani Qëpun kemi në me gjuhën e Arabëve dhe më Arabët? Edhe me të tjere, thot Unë nuk parnoj për ti vetëm se tekstin e Koranit Për derës e fjalë Allahu të qenë ka thëni e ti Edhe thëni e ti qenë ka urdi e ti edhe urdi që ka e vërteja ta Tha më muni, o Abdurazizi, kjo të takon ty që të sillës argumente, sëpse këta kushe vendosë për vendën të ndërë. Tha Abdurazizi, është vërdejtë o prisi pësimtarve, kjo është dhe ty për muaj që mund të sillë tekst nga Kur'ani. I tha, si dhe. Tha Abdurazizi, thash, ka thënë Allahu subhanu e ta'ala, i cili ka të reguar fjalën e ti, ku thotë, Mojna hadumilën më shrikinës të gjara, ka fe agjirë mu hatta jesma a kalama Allah. Nësë ndë një prej mushrikëve, kërkon mbrojtje prej të e mbrojtë dhe i sa të digjoj fjallën e Allahut Do me thënë të digjoj Kur'anin Sepse i nuk ka mund si të digjoj fjallën e Allahut prej Allahut Por kishtë e përqëllim Kur'ani dhe për këta nuk ka kondradit në medjetarve Dhe në medjetarve të fejzë dhe djetarve të gjuhës Gjithashtu ka thënë Allahus subhanu wa ta'ala Se e kullu l'mukhallefune idhe në talakatum ila me gani me li ta e kudhuha dhe runa në të të biëkum, ju rriduna ju beddilu kelam Allah kullen të të biëruna këdhalikum, kalë Allahumin qabël. Do thonat të të cilët ka ngellu mbra pa në luft, kur ju të, të shkoni për të marrë plashkët e luftës, në alini që të dhime dhe neve me ju të ndjekim juve, ata duan, thotë thot Allahus përnatale, duan të ndryshojnë thanje në Allahut. Thuaj, nuk kemi për të ndjekur, nuk kemi për të ndjekur, kështu ka thënë Allah Dhe më đuhet Allah i Allahu i Madhuar Kur'anin, thënien e Tij dhe đuhet i thënien e Tij, fjalë të Tij. Dhe ka treguar që fjala e Tij është thënia e Tij. Me fjalën e Tij ku ka thënë gjithashtu, në nësinë thotë përsëritë për fjalën, thotë duan ta ndryshojnë thënien e Allahut. Kështu ka thënë Allahu më parë. Ka gjithashtu ka thënë Allahu Subhanuhu Teala. Do të ju tregoj që fjala e Allahut është thënia e Tij dhe thënia e Tij është fjala e Tij dhe Kur'ani është fjala e Allahut ajëti parë. Gjithashtu ka thënë Allahu subhanahu ta wa taala: "O kur i thuhet atyre besoni atë që ka zbritur Allahu, ata do thonë do besojmë ose besojmë atë që ne ka zbritur neve dhe e mohojnë atë që është më pas edhe pse ai është e vërteta dhe është vërtetuesi i asaj që është me ta." Dhe ky është teksti i Kur'anit që ne ka treguar në tekstin e fjalës së Allahut subhanetau i Allah, s ka treguar për Kur'anin që ai është e vërteta. Unku ku thot Allahu më dhuroa hu al-haqu musaddiqan lima, doje është e vërteta, vërtetuesi i asaj që kanë ata. Domthonë këtu Allahu subhanetau e thotë Kur'anin e vërteta. Edhe Musa i por thajë që Kur'ani është fjalë e Allahut. Dhe pastaj gjithashtu Musa i por thajë që është thënia e Allahut. Gjithpastaj thotë, ka thënë Allahu Azza wa Jall, "Wa kadzaba biqawmihi qawmun huwa al-haq" e përgënjështrua në të popullë jotë dhe jeshtë e vërteta. Këshu që Allah i madhuar dhe të tregoj për Kurani që a jeshtë e vërteta. Gjithashtu ka thënë Allahus subhanu e ta'ala, fejnë kun të fyshek kemi ma në zënna i lejke fes e lillë dhini e kraunë në kitabëm i në kablik le ka dhe gja e ke lë haku mirë rabbik. Nëse ti e në dushim për atë që ne të kemi zbritur, për pyet ata që e ka nëzhuar librin për para të e të ka ardhur të e Edhe këtu tregon Allahu i Madhhur, por Kur'ani që ai jesh e vërteta. Gjithashtu ka thënë Allahu i Madhhur Kur Kur'an, por Kur'ani thot inna al-haqu min rabbik, ai jesh e vërteta për Zotin tënd. O la kine ka thënë nas la yu'minun, por shumica e njerëzve nuk besojnë. Edhe këtu tregon Allahu i Madhhur që Kur'ani është e vërteta gjithashtu. Gjithashtu ka thënë Allahu i Madhhur, kul ya ja uhannasu qad ja'akum al-haqu min rabbikum. Ka thënë Allahu i Madhhur, o ju njerëz, ju ka ardhur juve e vërteta për Zotin tuaj, femërit të Dhefin dhe mëhtedin veten, dhe kush u zot, u zot, zot për veten e tij. Gjithashtu ka thënë Allah i madhuruar, Elif Lam Mim t'il ka ajatul kitab, Walledhi un zileleki me Rabbik e el l'Hak, Elif Lam Mim këto jenë ajetet e librit dhe ajo që të zbritur ty për i Zodit tënd është e vërteta. Gjithashtu ka thënë Allah i madhuruar, Belhu al-Hak u me Rabbik, përkund dhe zi aji është e vërteta për i Zodit tëndës. Në Kur'anin, gjithashtu ka thënë Allahu i Madhëruar, "O idhe sem yu'munu zil rasul ta'yunum ra, tafid tafid min ad-dem' mimma arafu min al-haq." A zakura ta dëgjojnë çfarë është zbritur profetit, do shikojësh që sytë e tyre lotojnë nga e vërteta që njohin. Gjithashtu ka thënë Allahu i Madhëruar, "Wa idha yutla alayhim qalu amanna bihu innahu al-haqqu min rabbina." A zakura turu u lezohet në Kur'ani, ato thonë besuam atë ajesh e vërtetë nga Zoti Jon. Thot dhe këto ajet të tëra sikton Kur'anin shumë, në të cilat tregon Allahu i mëdhur që Kur'ani është e vërteta, ai ka quajtur Allahu të vërtet, ka quajtur al-Haqq. Më pas ka treguar Allahu i mëdhur që Kur'ani është fjala e Tij dhe që fjala e Tij është e vërtetë. Ka thënë Allahu i mëdhur, "Dha likum qawlukum bi afwahikum wallahu yaqulu al-haqqa wa huwa yahdi as-sabeel." Do kjo është fjala juaj me gojët tuaja kurse Allahu i mëdhur thot të vërtetën dhe ai udhëzon Por tek rruga, do më thotë vërtetën këto, thot Kur'anin. Kur'ani është Kur e vërteta. Dhe kjo është tregim prej Allahut subhanuhu te al, na tregon Allah i madhrori që fjalët e tij janë e vërteta. Dhe që e vërteta është fjala e tij. Ka thënë Allah i madhroruar, "O lakin haqqal qawlu minni", dhe është vërtetë është e vërtetë fjala ime, që do ta mbush xehnemin për xhindve dhe njerëzit bashku, të sobash utjet. Gjithashtu ka thënë Allah i madhroruar, "Hatta idha fusia an qulubim qalu ma za qala rabbukum qalu al haqq", dhe sa kuratyrë ato do largohet frika nga zemrat e tyre don çfar thot zoti juaj ata thon fa hakun të vërtetën. Thu tregon Allahu i madhëruar në këto ajete për të vërtetën që e vërtet është fjala e tij dhe që fjala e tij është e vërtetë. Dhe këto ajete janë të shumta në Kur'an. Po s'ka treguar Allahu i madhëruar që e vërtet është thënia e tij dhe që thënia e tij është e vërtetë. Ka thënë Allahu i madhëruar: "Wa kadhalika haqqat kalimatu rabbik." Dhe kështu thot është e vërtet thënia e Zotit tënd. Gjithashtu ka thënë Allahu i madhëruar O juhiqullahu al-haqqa bi kelimati idha warta ton Allah to vërteton me thënien me thëniet e tij wala kahelha al-mujrimun idha bsau raintu l'gjeje kriminalet. Kështu që ka treguar Allahu Azza wa Xel që vërtet është thënia e tij dhe thënia e tij është e vërtetë. Edhe tregon mosenetin që thot wala kanhaqqa kalimatul azab dhidda al-izbordatur, thënia është vërtetuar thënia e dënimit, do mund që Allah i mbyllë të dënojë mos besimtarët. Kështu që Allah i mbyll ka treguar këtu që vërteta është thënia e tij, thënë e tij është vërtet më pas ka treguar Allahu Zeuxhin që Kur'ani është urdhri i tij. Ço të vërteton të gjitha që Kur'ani është fjala e Allahut dhe është urdhri i tij dhe është vërtet dhe vërteta është fjala e tij dhe thënia e tij. Tregon që këto janë sinonime, këto do t' tregoj. Pastaj thotë tregon që Kur'ani është urdhri i ti tij dhe që është fjala e tij. Thotë Allahu më dhuar Hamimul Kitabil Mubin. Hamim Pasha librin e qartë inna znenu fi lejlet mubareka ne zbito atë në një natë beqajtshme inna kunna mundiri ne paramajmrues fiha yufra kullu amrin hakim ne te ndahet çdo urdhër i urt emrumin indina urdhër prej nesh domethën ka treguar Allahu me dhuratë këtu për Kur'anin do Për akhbaren ka treguar Allahu më dhuron që Kur'ani është urdhri i ti, Tij dhe urdhri i ti Tij është Kur'ani, thot urdhër për neç domethënë. Ka thënë urdhër për neç, ka thujtë Kur'ani urdhër për neç. Ka thënë Allahu subhanahu wa taala, "Dhalika amrul lahi enzala ilaykum", që është urdhri i Allahut që ka zbritur tek ju. Domethënë Kur'ani, domethënë që Allahu më, Kur më Allah dhuron Kur'anin urdhër. Dhe Kur'ani është urdhri i ti, Tij dhe urdhri i ti Tij është Kur'ani. Këto janë emra të një gjeje vetme dhe kjo është gjëja e madh antë së cilës ai ka krijuar gjërat dhe nuk është si gjërat, është jashtë gjërave të ndoturara, kurse gjërat e tjera hyn te gjërat përgjithsi. Ai thotë hyn te gjërat por nuk është si gjërat, madh antë ti bëhen gjërat, madh antë fjalës të tij, thënies të tij, urdhëti të tij të, të, të, të vërtetës. Ky është teksti i Kur'anit pa bërshfigime dhe pa bërdevjime. Tha Abdulaziz, më tha Mamuni, të lumt, të, të lumt Abdulaziz. Atë tha Bishri O prisi besimtarve, Allah o të ashtofti jetën. A i dëshiron të majhytbe, dëshiron, dëshiron të flasë gjeraj që asë nuk i kuptoj, asë nuk i djoj, asë nuk a kthej, kokon farë atyre, thotë. Dhe asë nuk sëllë argument, edhe unë nuk parënë për ti e zgja, tha Abdulazizi, o prisi besimtarve, Allah o të ashtofti jetën. A i që nuk kupton, atë që Allah i madhurur e ka tërgurë profetit ti, dhe asë atë që Allah i madhurur e ka mësurë besimtarve në librën e ti, edhe as nuk di çfarë ka dashur Allahu me fjalën e tij dhe me thënien e tij, edhe pretendon dijen, edhe përpiqet të argumentojë me fjalë dhe me, me me mendimet e njerëzve, edhe i fton njerëzit në humbje edhe në pitate, atëherë sa bishi unë edhe ti jemi njësoj. Unë marr disahet nga Kur'ani që ti nuk e di kuptimin e tyre, edhe unë thotë e, e refuzoj edhe e domon e kundëstoj, domon derisa ti të mbish me diçka që unë e kuptoj dhe e logikojete, i tha shokë për isi pësimtarë, e dhe gjohë fjene bishrit, dhe se si a i më barazur mua më vetën e ti, ndërkoj që Allah i madhuruar nuk më ka barazuar mua më bishrin, edhe ka treguar që në të dy nuk kemi njësoj, edhe tha ma mëni, ku thua të kën libër në Allah që nuk e njësoj? Tha ka tha në Allah i madhuruar në Kur'an, e fëmë i ja'lemu, enëma unë zile i lekemi, rabbi kel haku keman hua a'ma, ai i cili e di çë kjo që ka zbritur nga Zoti i Ty nga Zoti i Hyt është e vërtetë, a është njësoj me atë i cili është i verbër? Unë thotë Allah, ai njësoj të dyshë ai i cili e di që kjo që ka zbritur është e vërtetë, me atë që është i verbër. Këto gjëra përkujtojnë vetëm ata që janë logjikshëm. Thotë dhe unë thot pasha, Allah unë prisi besimtarve e di që ajo që i ka zbritur profetit sallallahu alaihi wasallam është e vërtetë dhe e besoi ata. Kurse bishri dëshmoj për vetën e ti që aji nuk e dik të gjë, nuk e logikon, nuk e përnon, dhe asë nuk konzderot argument kundre ti. Këshu që aji nuk tha, asë si ishtë tha Allahu, asë ishtë si e mësoj Allahu për vetën e ti të thotë, asë ishtë si tha Musa dhe a.s. Adha si asë ishtë tha në Melaike, dhe asë ishtë si tha në besin farët, dhe asë ishtë si tha në diksit e librave të mparshëm, dhe, dhe asë dhe Allahu i madhuruar ka treguar, dhe Allahu subhanu e teala, në ka treguar për ignorancën e ti dhena e ka larguar, do të vonë ka treguar që Allahu e ka, ka përkujtuar ta dhe e ka nxjerr nga njerëzit e logjikshëm. E ka nxjerr, nuk hyn te njerëzit e logjikshëm. Por prisin e besimtarëve, Allahu i jashoft jetën. Prisin e besimtarëve e veçoi Allahu me këtë mirësi dhe me këtë parajsë dhe i dhuroj atij të kuptuarit dhe dhe diënë shumë dhe njohjen e gjus arabe. Ma anto të cilës ai kuptoi çfarë ka dashur Allahu me fjalën e tij dhe e njohu, njohu atë edhe si shfar dhe, të, qëtë dhe të Allah t. T. Edhe e kuptoi se çfarë dëshon se don të thoshte Allahu Subhanuhu Teala dhe e pranoi dhe ju duka ajo e mirë. Përpara, domethënë aty, domon para bishë, fa bishë. O prisë besimtarve. Ai e pranoi përpara te që Kur'ani është gjë. Edhe letjet si dëshiroi thotë. Përderisa ne pranuam që ai është gjë. Dhe Allahu më dhau ka thënë Kur'an Khaliqu ku kulli shay, Allahu është krijuesi të çdo gjëje. Dhe kjo është një fjalë që nuk ka lënë asgjë vetëm se ka hyrë e ka futur brenda, apo kur ka krijuar çdo gjë. Dhe nuk del prej saj asgjë tot. Sepse kjo është fjala e përgjithshme. Kështu që Kur'ani është krijuar me, me me me me fjalën e Kur'anit që vetëm me tekstin e tij. Fa Abdulaziz i thash, o prisi besimtarëve, unë kam për detyrë tani që ta hedh poshtë dhe ta thyej ta progënjeshtroj fjalën e tij me tekstin e Kur'anit. Derisa ta shikoj prisi besimtarëve që kjo fjale ti është e kot tha në hade na tregov Abdulaziz i thash ofrisit besimtarëve ka thënë onoi më dhuron Kur'an tudem miru kulle shay'in bi'amri rabbiha ka shkatruar çdo gjë me urdhin e Zotit saj kush era te cilën i dërgoi Allahu popullit e Adit a shkatroi çdo gjë era obishr dhe ala gjë pa shkatruar i tha i o jo, the bish nuk ka lanazik ka shkatërruar të gjitha ka shkatërruar çdo gjë atot siç ka treguar Allahu thot nuk ka lanazjatot edhe këshu, kjo kjo keni për të përfshin gjitha i thash, thotë Abdulaziz, thash, Allahu madhëruar ka përngjeshruar këtë fjalë që thuat i thot. Sepse pas këtij më mbrapa thot. Fa asbahu la yara illa masakinum dhe kur këdhin, u zgdin, nuk shikoi vetëm shtëpitë dyre. Kështu që Allahu tregoi që shtëpitë dyre kishin ngjelur dhe nuk ishin shkatëruar, thotë. Dhe shtëpitë dyre janë gjë shumë, nuk janë gjë pak. Gjithashtu ka thënë Allahu madhëruar, ma tadrum insheheni ta ta'ali lajalatukarim, nuk le asgjë që i kalon përpara saj vetëm se e bën pluhur. Edhët dhe era Kale përpama përbara tokës Maleve, shtëpive, pemve Edhe asë një për i tërë nuk e bërë i pluhur Gjithashtu Allah i Maduro ka thënë O, të jetë minkullishej Ka thënë për belkisin që asaj jeshtë dhe në prej shdoj gjeje Belkisës Ti me fjani që thua bishër Në unë bje që të jetë e përgjishme kjo loj fjale Që në më thënë përfshin shdoj gje Edhe shdoj gje është dhe në belk Ndërkohë që ka ngjelur pushteti i Sulejmanit, i cili ishte qindra mirë her më i madh se pushteti i Bilqisës, do nuk hyn fare te kjo që ka thënë Allahu, i zhdën ai për çdo gjëje. Edhe kjo thotë, e hedh poshtë ialëntënde edhe argumentin tënt. Edhe këto në Kur'an, këto lloj shembuj janë të shumtë, por un do filloj dhe të tërgoj një shembull që është, domethënë shembulli i cili njerë të palarat e me dhëbit tënt dhe e hedh poshtë vitadin tënt. Ka thënë Allahu në Kur'an. Ky shembull, i shembulli i parë është i përgjithshëm, specifikë. Ka thënë Allahu në Kur'anit: "Wa la yuhitun bi shay'in min 'ilmi." Ata nuk përfshin asgjë prej dijes së Tij. Gjithashtu ka thënë Allahu, lakin Allahu i mëdhëruar, "Lakinna Allaha yeshdu bi manzeli ilayk, Allahu dëshmon para të jetë kasbytur ty enzelehu bi 'ilmi." E ka zbritur atë me dijen ti. e Tij. Domethënë, Mamt Gxaj tregon, do t'rregoj do t'rregoj Abdulazizit që Kur'ani që ka zbritur Allahu është prej dijes së Tij. Wall malaikatu yashhadun ka-billaahi shahida wa malaaikatu dushmooin wa maftunu Allahi dushmitar. Ka thon Allahu madhur, fa inna yastajibu lakum fa'lamu anna ma unzila bi'ilmi llaah. Ne sa tlut pergjigen të dije, sa i zbritur me dijen e Allahut, domodin Kurani është pjesë e dijes së Allahut. Wa ma tahmilu min dhawla la tad'u illa bi'ilmihi. Dh çdo fëmir që lind ose mbart në barkun e saj, ajo është mbartë me dijen e tij. Dhe Allahu madhur ka treguar në shumë ajet të librit të tij, që ai ka dije sa obisë a e pranon ti që Allahu ka dije, siç na ka treguar i vet apo do ta kundërshtosh Kur'anin? Thot Abdullazim, "Tu të dredhoi bishin nga përgjigjja. Edhe nuk pranoi që ta për, nuk nuk pranoi që ta shprehte qartë fjalën e kufrit. Nuk nuk pranoi që thoshte që Allahu nuk ka dije, sepse atë do të kishe kundërstuar ajë të Kur'an në formë të qartë, e do do, do bësh e qartë humbie ti edhe kufriti. Dhe nuk pranoi thotë që Allahu ka dije." Edhe edhe atë kur po ta pranoj, do e pyj se di Allahut a hynte te, te, te gjërat e krijuara apo jo. Edhe e kuptoi se ku do dilja dhe se çfarë rrizte për Fjalestinë që do, do më anazgjesonte argumenti i ti, tij. Edhe atë filloi dhe shpiku i fjalë të re, për cilën së pyeta dhe më tha, "Dija e ti do thotë që ai nuk është nuk është i paditur." Edhe unë edhe unë u drejtova mëmuni i thash, "O prise besimtarëve, ai nuk mund të tregoj më se çfarë kuptimi ka dija pa as ta pranoj dijen." Kuptimi i dijes jepet kuptimin ti çka i jepet mbas se i ta pranoj ato. Pastaj, domthonë ta pranoj Bishri në fundin faraqja e Allahu ka dije, siç ka treguar Allahu në Kur'an. Pastaj nëse un do ta pyes se çfarë është dije Allahu dhe un nuk kam për të pyetur, atëherë të përgjigjet të thotë se Allahu nuk ka ignorancë. Edhe Bishri dredhojo prisë besimtarëve nga përgjigjja ime. Tha Bishri, po pse ti je një ev dredhin? Domthonë al-haide. Në këtë kam artikull titullin e librit al-haide që dredhia. I tha se ti e njeh Hajden Hajden, domo, 30. I tha po, un e njeh Hajden 100 në, në librin e Allahut Az-Zukhral dhe di që kjo është rruga e mosbesimtarëve, të cilën ti po e ndjek, i thot Bishrit. I tha Mamuni Abdul Aziz, ti e njeh Hajden në librin e Allahut? I thash po, prisë besimtarëve dhe, dhe në sunetën e muslimanëve dhe në gjuhën arabe. I tha ku ndodhet në librin e Allahut kjo Hajde 30? Tha ka thonë Allahu më duar në historinë e Ibrimit alayhis salam, kur i tha popullit të tij Heljes marun e kumit të dërun, au jenë farun e kumit au jodurrun I tha Ibrahime a.s. popullet ti A ju dëgjën juve kër ju luteni juve atyre satujeve Apo ju bënd dobi dhe dëm Ibrahime a.s. mua thak të dëgjej që të përgjën shtroj Që është një iduve të të tërgoj që atan të mangët Dhe në më thënë të të tërgoj që ju i seni me logik që ta, a dëroni ta Ata e morën vërse ku këtë do shimpo, në ditë Ibrahime a.s por ne ju lutemi dhe na bëj dëm edhe atër do bi, edhe atëherë do dëshmojnë të gjithë që kjo s'është vërtet as gënjeshtër, ose do thoshin nuk na dëgjojnë kur lutën, as nuk na bënda më dëbi, edhe atëherë do atëherë do ta pranonin që njëjtë dhëtyr se që kanë pa fuqishur, nuk pasën doras gjë. Edhe kuptuan që argumenti i Ibrahimit tani selam i ishte në argument, domthonë e vërtetësisht i Ibrahimi, Ibrahimit selam të gjitha rastet. Edhe dredhuar nga fjalët e tij, edhe sollin një përgjigje tjetër për cilën suapyt Ibrahimin, çfarë thanë? than bel وجدنا اباءنا كذلك يفعلون ظنني gjetëm baballarët tanë kshu po vepronin çfarë përgjigje përdorën keqë dredhia kur s'ke javap ti apash pse e bën gëjë thotë epo kam gjetur baballarët po pyet kë gjetë kë zjetë po pyet pse e bën argumentet kështu që thotë kjo nuk ishte përgjigje për pyetjen që u bë Ibrahimin selamut kjo është për sa i përket domun dredhis që ka treguar dhaun Kur'an I dashur tre ditë që ston në në në Ruka në Moslem, transmetohet që Umar ibn Khattab radiallahu anhu e takon domthon Muawija. Me mu Muawijen kur vjen Muawija domthon dhe, dhe e shikon edhe që ishte ishte shëndoshur shumë, ishte shëndoshur shumë Muawija. Dhe i tha o Muawija, ç'e ke gjithë dhom? Mos e ke thot nga gjumi paradites dhe nga që nuk merresh me me, me njerëzit që kanë kontradikta. Edhe i tha Muawija, o prisë besimtarëve, Allahut mëshiroft, më, më mëso dhe më bëj që më, më mëso që të kuptojë të vërtetën. Lakem nuk ishte përgjigje ndaj Omerit, por ai dredhën nga përgjigja sepse dinte se çfarë përgjigje mund t'i japë dhe ç'o merteu, kupton? She, s'u një përgjigje tek ishte lidhë me Temon fare. Pastaj i thot atëriu drejtua Mamuni Bishi dhe i tha Abdulazizin, "Nuk përnon do t'i japësh përgjigje, thuash Allahu kadia apo jo, përgjigjo edhe mos mos mos dreh mos dredhën nga përgjigja." I tha Bishi, "Unë nuk përgjigja" dhe i thashë që kuptimi i dijes që ai nuk është injorant. Edhe kjo është përgjigjja që kërkon ai, hey, por ai thotë është, do nuk kam ngulës në të katën e vet. Thab Abdulaziz i thashë oprizë besimtarëve, ai thotë vërtet në inshallah nuk është i paditur, por nuk e pyeta për të gjë thot. Unë e pyeta a e pranon dijen të përcillen ka treguar Allah në librin e tij dhe e ka pohuar për veten e tij, edhe unë nuk e pyeta a e mohon ignorancën apo dijen nga Allah apo nuk e mohon. Leta pranoi që Allah ka dije, pastaj let thotë që Allah nuk është i paditur. Sah Abdulaziz e pastaj thot u kthye nga bishri dhe i tha duhet patjetër ta pranoj, do të më mundi. Duhet patjetër ta pranoj se Allah godi apo s'i s'ka treguar, ose do do kundështosh Kur'anin. Ose i thot Abdulaziz ose ato ta marrë veç prisi besimtarve që ti dredhove nga përgjigja. Edhe filli po thosh oh prisi besimtarve mohimi, domethënë mohimi i padijes është përgjigja dhe kjo është ajo që ka pasur qëllim Allahu në librin e tij kurse dhe kjo që kërkoj kjoj që, mund, kjoj që të them undë kjo që kërkon aiën të dyet njëjtë në dy fjalë të ndryshme. Tha Abdulaziz i tha shoqprisë besimtarëve, mohimit të keqes nuk do të thotë që që ti më pa lavdëron ata. I tha bishë si ka mundsi kjo? I tha kur i them se shtyllës, se si shtylla nuk është e paditur. Kjo nuk do të thotë që e ka dije. Tha Abdulaziz më pas thotë ju drejtohu më amuni dhe i thash, o prisë besimtarëve, Allahu më dhuroi nuk ka lavdëruar në librin e tij me lajket, dhasë profetët, dhasë besimtarët duke thënë që ata nuk e në këndë pa ditur për të treguar dijen e tyre për kundas i ka lefdruar duke thënë që ata din pranda ka thënë Allah i më dhura kiramën katibin, një alemune më te falun kiramën katibin në dy melekët ata dhëtë edhin ati që Shko, edhin, ju veproni edhin, nuk e nuk e në këndë pa ditur ati që veproni, edhin Gjithashtu, nuk ka thë nuk e në pa ditur Gjithashtu ka thënë Allah i madhruar Afa Allah o anë keni me adhin të loon Hatta i të beje në kelle dhine Sada ku o ta'le me në kadhimin Allah u të faljë përse u dhe leje tja tyre Që dhejër Përse u dhe leje që, që mos marë pjesë në luftot Që të të sjarohë të ata që antë vërtet Dhe ti di shtig një shtarat Gjithashtu ka thënë Allah i madhruar Inë në me ekshë Allah min e ibadil o lema Allah u në kam frik D Dhe nuk tha Allah ata që nuk janë ignorant. Dhe kjo është fjalë Allahut, në cinë Allahu madhru lavduron me like-et dhe profetin sallallahu alajhi wasallam dhe besimtarët duke pohuar për, për ata që kanë dije, që përarta për që ata kanë dije dhe domthonë mohojmë anësaj domoi që mohoj ignorancën. Ndërsa kush mohon ignorancën nuk ka për, nuk ka pohuar dije. Edhe të gjithë të gjithë krijesat, njerëzit e kanë bërë detyrë që të pohojnë për Allahun, atë që ka pohuar ai për veten e vet, dhe të mohojnë atë që ka mohuar ai nga vetë e ti. Edhe të heshtin aty ku ka heshtur Allahu subhanahu wa taala. Kështu që bejri, o prisë besimtarë, nuk zgjodhi atë që zgjodhi Allahu për veten e tij, dhe asat që zgjodhi për mëlaqet e tij, dhe asat që zgjodhi për profetin e tij, dhe asat që zgjodhi për robërin e tij, besimtarë. Edhe ku ka më një raund sa i që zgjedh për veten e tij, atë që s'e ka zgjedhur Allah për veten e tij, as për mëlagjet e tij, as për veten e tij, as për rolin e tij besimtar. Tha Abdulaziz i tha Mamuni, Ma "Po çesë bishi, thotë se thot që Allah ka di edhe po humb të çfarë ka? Çfarë çfarë ndodh?" I thash, "Pyetë të obrizë besimtarëve për dijen e Allahut, a hyn të gjërat e krijuara, kur ai thotë xali ku kuleshi që Allah kur çdo gjëje?" Nesai pretendon që fjala ka krijuar çdo gjë, nuk ka lënë asgjë, vetëm se ka doon po, e ka fshir. Atëherë fein qalen nam, nëse i thotë po, atë hyn të gjërat e krijuara, atë e ka e ka prëngjasur Allahu në opri si besimtar me krijesat e tij, për të cilët ka treguar Allahu më dhurat që i ka njerë nga barangjet e nanave të tyre dhe ata nuk dinin gjë, sepse çdo gjë ka, kriju, dhe mëse, ka që që krijuar domthon se ka kurthuar që diesh e krijuar, domthon se ka i fillim dia. Kuqë kur ka i fillim dhe para dia çka ka, ka ignorancë. Por nevojon këtu që ky duke planuar që Dije-Allahu të jetë krijuar, atë ka pohuar që Allahu pasojeni paditur përpara se Dije dhe ka krijuar, ka krahasuar Dijen Allah me Dijen e krijesave. Dhe Allahu i madhruar është më i madh, është më dhështor dhe nuk mund të tinvishet kjo llogjeje. Ende kush e thotë llogjeje, ai ka ka bërë kufër dhe gjaku i tij është hallall dhe është detyrë për prisën e besimtarëve që ta ndoshkojë atë. Dhe nëse thotë që Dije-Allahu del nga gjërat e krijuara, dhe nuk hynte këto sikurse del fjala e tij nga gjërat e krijuara dhe nuk hynte këto atyre ndonëse ai e ka lënë fjalën e tij dhe humbin e tij që ka thënë përpara. Donë po qëse ai pranon këtë gjë atë i detyrohet që të kthehet pendoj nga fjala e tij. Edhe këtu kështu thot vërtetëtohet argumenti kundër tij. Më tha Mamuni të lumt të lumt Abdulaziz. Kjo ka qenë arsyja pse Bishi nuk dëshironte të të përgjigjej. Më pas ul mu drejtua Mamurin dhe më tha Abdulaziz Ti thua që Allah është i ditur, është alim, i thash po, o prisi pësim tarën. A thua që Allah është se mi më bësirë, dë gjuhës, shikuës, i thash po, o prisi pësim tarën. Tha, a thua që Allahu, në më thënë, ka semë dhe bësër, semë dhe bësër, në më thënë, dë gjinnë dhe shikim. Mësa duke tu ka pasë përshëllim, në më muni, mësa duke pasë përshëllim që ka, dë më në gjumëtyr, që dë gjohën dhe shikon. Dhe i thash, dhe, Dhe shi të, të rgonë e pyte dhe njerë, ma muni i thot A thua që Allah dhe më thënë gjithashtu ka dhe gjim dhe shikim Si shithua që ka dje, i thash Nuk e them këshut për gjishmë në prisi pësimtarë I thatë që fartë alimka në më të tyre A tërë të dretua bishri, ma muni dhe i tha O prisi pësimtarë, o njeri u më ditur O njeri u më kuptim më të madhë Allah subhanu e ta'ala ka thënë Bel nëqë dhe vë bil haqqa lë batë Ne hedhën d Tha Abdulaziz i thash, o prisë besimtarëve. Ta tregova më parë në argumentet që tregova që njerëzit e gjithë kanë për detyrë që të pohojnë për Allahun atë që ka pohuari për veten e tij, edhe të mohojnë atë që ka mohuar, edhe të heshten atë kur Allahu ka heshtur. Dhe Allahu më dhuaura ka treguar që ai ka dije. Falamun annama unzilu bi'ilmin la diini sizlitu midin Allahut. Edhe pranë u thash Allahu ka dije. Dhe Allahu ka treguar që është dëgjues dhe shikues, huwa as-samiu al-basir. Edhe un thash ai smjel bsir, dëgjuesh sikos, dhe nuk na ka treguar, do të thonë nuk e ka treguar fjalën dëgjim dhe shikim, fjalën dëgjim dhe shikim, do të thonë që mos përfitojë një që ka gjymtyr si ne, do të thonë. Edhe un thash siç ka thënë Allahu dhe heshtat, ju ka heshtur Allahu. Edhe këtu qëllimi i adoleshit nuk është që, do të thonë nuk është qëllimi i tij që, do të thonë Allahu nuk dëgjon dhe nuk shikon. Po qëllimi është do të thonë që ne shprehim atë që ka treguar Allahu subhanuhu te ala. Atë që ka treguar Allahu subhanuhu te ala vetë. Sapo se fillas sema dhe boser, është është emër, ma me anë të së cilës më sa kuptohet, ka pasur qëllim tu do të thon ai mamuni për treguar, domthonë se si sipas te i bi do të thonë që Allahu paska, domthonë mjet mndsinë dëgjon si puna jon domthonë për ta përnjësuar. Dhe prandaj kur i thotë që ne themi që Allahu është dëgjues dhe shikues. Edhe Allahu s'ka thon kam dëgjim ose shikim. Kështu ne përmendim fjalë që kanë ai dhe kufizohemi me me tekstet e Kuranit dhe nuk nuk devijon prej tyre. Atë atëri i thotë Mamuni dhe i drejtohet Bishrit, nuk është pronjesues, prandaj mos mos mos shpivni kundër tij. I thotë Abdulazizi, ai Mamuni e kupton. Atë i thotë dhrezi... thot Bishri, ti i thot pretendove që Allahu ka dije. Atë ç'është dije e Allahut? Çfarë kuptimi ka dije e Allahut? I thash, thotë Abdulazizi, kjo është një gjë të cilën e di vetëm më Allahu mëdhëruar dhe edhe, edhe njohjen e saj Allahu e ka fshehur nga krijesat. Dhe nuk e ka treguar të gjë as më laikëve të afërt, as profetëve dhe as kujt përpara meje dhe as kush mës me nuk e di se çfarë e di Allahu dhe di Allahu më shumë madh dhe më gjerë se sa ta prfshijnë të krijesat e tij a nuk i këtë e dëgjuar se çfarë thot Allahu më dhuruar wala yuhituna bi shay'in min 'ilmi nuk prfshijnë asgjë për dijet e tij përveç asaj që do ai ka thonë Allahu më dhuruar alimul ghaibi washahade falyudhiru 'ala ghaibi ahada aij ditul chehtes dhe të dukshmes nuk ja shfaq ghaibin e tij chehten e tij askujt përveç atyre profetve që a i është i kënaqë për tyre. Gjithashtu ka thënë Allah i madhuruar, a i ndohu me fatihun gajbi la ja'le muha illa hu, a i ka qelset e dies, as kur shuk i dija të përveçti, a i dija të që është në tokë dhe në det, në gjithë të që bia i e di, në gjithë të farë që është në herësirë dhe tokës, që ofte njomë për e fatë, a i ndodhë në libur të qartë. Gjithashtu ka Çka ndodhen tok, çdo pemë që ndodhen tok të bëhen lapsa dhe deti mbas ditë vin shtat detra të tjerë thotë që të bëhet boj. Për këtë lapsa nuk do mbaronin fjalët e Allahut, Allahu subhanuhu teala është kenar dhe jurt. A e di ti opshi çfarë kuptimi ka kjo? Tha edhe shritë ka kjo me këtë që do po të themi ne, tha Mamuni, thuaj Abdulaziz çfarë kuptimi ka? Tha uprisë besimtarëve, Allahu ta shtoft jetën, thotë Allahu mëdhur, sikur të gjithë pemët e tokës, drujt të tokës dhe kallinit e tokës të gjitha do të, të bëhen lapsa. Ësht shkruhet me to. Edhe deti do të bëhet bojë, edhe mbasni 7 detra të tjera. Edhe krijesat të gjithë të shkruajnë me këto lapsa. Për këtyre pemëve nuk do mbaronin fjalët e Allahut. Edhe ku mund të arritë dot logjika e njeriu ose mendimi i ti tij që ta të njohë madhështinë e Allahut të madhëruar dhe gjerësinë e dijes së tij dhe numrin e madh fjalëve të tij. Dhe gjithashtu ka thënë Allahu më dhuroj, "Kul lau kana al-bahru idada li kalimat rbi", thuaj se ti sidheti boj për fjalën e Zotit tim, nën e fit el bahr, do mbaron të deti përpara se të mbaronin fjalët e Zotit tim, edhe sigurt të sillnim mbastisë si, si si ai, domthonjë shtesë. Fmani hud hadha au yasifu au yad'i ilma. Por kush ka mundësi të ta perfkufizoj ose ta përshkruaj ose të pretendoj se i njeh këtë se çfarë është? Kur më lajë thot, e thotë e afërt, than dhe planuan që ata nuk e dinin, do dinin Allahu. Ka thënë Allahu i mëdhëruar, "Qalu subhanaka la le 'ilme lana, ata thani pa asnjëti nga zhdojmet, Allahu nuk e min e dije përveç asaj që na mëson ti, ti i ditur dhe i urtë." Gjithashtu ka thënë Allahu i mëdhëruar, "Inna lillahi indul musa." Allahu ka dijen e kiametit. U yunzilul ghayb, dhe dijen kur kusbët shiu. O ya'lamu fil arham dhe di çka në bariqet e nenave. Në o ma tadrin nafsumu ma taksibu ghada'. Edhe di se çfarë do fitojë çdo kush të, të, të nesërmen oma të drejënvëson bi yardhën tamud, askush nuk e di se çfarë tokë do vdes. Inna Allahu alimun habir. Allahu e sheditur mirë njohur. Tha Bishri, duhet patjetër që të na tregosh se ç'është dija e Allahut ose për ndryshe prisi besimtarëve. Pot, po e shikon që ti po dredhon në përgjigje, kështu që unë edhe ti do jemi në dredhijnë soi. I thash, ti po më urdhëron mua për atë që më ka ndaluar Allahu dhe ma ka bër haram të flas. Edhe po më urdhëron mua për atë që më, për atë që më ka urdhëruar shejtani. Dhe unë nuk e kundërstoi Allahun dhe nuk shkeln atë që kanë ndaluar ai dhe nuk i bindem shejtanit. Edhe as nuk nuk zbatoj urdhën e tij. E pastaj thotë nuk zbatoj urdhën e tij dhe as urdhrin tënt sepse ju të dy më urdhëruat mua, më urdhërua të mua të dije shejtanin që të kundërshtoj urdhën e Allahut dhe të të shkel kufit e tij. Fahd Abdul Aziz, ai thotë filloi popullësia se më të madhe ai, domodin e prisë besimtarë në fjalë e im edhe Fahd oh, Abdul Aziz, të urdhëroi Bishri për atë që të kanë ndaluar Allahu të ka bërë haram dhe turdhroi pra ti që ka urdhëruar shejtanin i thash po për prisi besimtarve i tha ku e ke gjetur i thash në librin e Allahut tha mos i sill tha ka thonë Allah i mëdhëruar inma harrama rabbi al fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghi bighayr al haqq wa an taqulu ala allahi wal baghi bighayr al haqq wa an tushiku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun thuaj zoti im e ndaloi imoralitetin fshehtë të dukshëmën junafat padrejcit ti bëni shokati dhe të thoni për Allahun atë që nuk e dini, kështu që Allah e ka bërë haram njerëzve të gjithve me me këtë fjalë që ka thënë, që të thonë për Allahun atë që nuk e dinë. Edhe shejtani ka urdhëruar për të kundërtën e kësaj. Ka thënë Allahu më dhëruar, ya ja, ayyuhannasu kulu ma firda halalen tayyiba wa la tattabi'u khutuwatish shaytan innahu lakum a'dūw mubīn. Inna ma ya'munukum bis-sū'i wal-fahshā'i wa an taqūlū 'alallāhi mā la ta'lamūn. O ju njerëz hani për sa që ndodhën tokë që është halal dhe mirë dhe mos ndijni hapa të sheitanit ai për ju është miki i qartë ai ju urdhon juve vetëm për, për, i edhe për të kia për immoralitet dhe të thoni për Allahun atë që nuk e dini. Kështu ky është urdhë sheitanit, na urdhon ne që them për Allahun atë që nuk e dim. Dhe Bishri ndoqi rrugën e sheitanit dhe u përputh me të në fjalën e tij dhe më urdhëroi mua për të që më kanë daluar mua Allah subhanahu wa taala dhe më ka bërë haram. Edhe më thot mua duhet thuash patjetër ç'është dija e shdia, Allahut dhe unë i tregojë që unë nuk e di dhe nuk, atë nuk e di askush përpara meje dhe nuk mund ta di askush mbas meje. Tha Abdulazizi këtu thot bushesh edhe më shumë thot ai mamuni dhe mbuloi gojen e vet thot me dorën e tij dhe uli uli domethënë kokën për i moment dhe po i binte krevatën atë qeshurës. Pastaj thot uh, Abdulazizi, pastaj më tha Bishri. Po qëse të vin dy persona dhe ata janë zënë për dijen e Allahut edhe mbetur me divorce. Nje për tyën thotë, Di Allahu është vetë Allahu thotë. Thotë, po qëse nuk është kështu, Zot gruaja ime është e divorcuar. Tjetri thotë, Di Allahu nuk është Allahu thotë. Dhe po qëse nuk është kështu, Di gruaja ime është e divorcuar. Edhe po të thon ty, na jep tash i F2, ku betimi jon, kush i sakt për ty, Kuj, kujt për nesh është ndar gruaja. I thash, çfarë i tha, i thotë Bishi, çfarë që jep të dy veti? Thotë do të rezi i thash, thash, thash unë do t'i leja ata të dy para për pa përgjigje, do t'i leja ata, do t'i lejoj para përgjigje, por edhe edhe do t'i leja ata në ignorancën e tyre. Tha Bishri, ke për detyrë të japësh përgjigje, thotë. Sepse ti për themon dije, do ti përgjigjesh atyre për pyetjen e tyre, ti nxjerresh nga ta nga betimet e tyre ose përndryshe ti dhe ata jeni në ignorancë. Tha Abdulaziz i thash Bishrit, a kam unë për detyrë të jap përgjigje për çdo gjë që mpyesen ata, edhe pse nuk gjeji para të pyetje përgjigje as në librin e Allahut, as në sunetin e Profetit ﷺ. Dhe asë në më thënë nuk gjejt dje për të, edhe pse do më thënë e pyët si mund bëjnë i pyët e cilë mund të të budhalik, thabishri e ke për dhe dy të jepër përgjigje, thot, sepse për shdo pyët e ka përgjigje. Thab dhe razizi i thash, kjo është ignorancë për aty që e thot. Thab dhe razizi më pas ju të reto ma më mëni dhe i thash, o për isi besimtarve dhe gjohë që farë thabishri, a i thot, ma bëndë tyr, për të tyru që mund të jepë p detyaftë 20 të nxjerrta nga betimi i tyre edhe pse unë u gjej përgjigje për ta në librin e Allahut dhe as në sunetën e profetit sallallahu alajhi wasallam. Thotë, nëse të vijnë ti o prisi besimtarë, vijnë tre njerëz dhe ata janë zënthuar për yllin, për të cilin ka treguar Allahu për Ibrehimin alayhis salam, të cilin ylli që e pa Ibrehimi ku thotë, fa lemma jenne alayl alayl ra'a kawkaba. Kua embul kurum bulnata që erdhi nata Ibrehimin pa yll. Edhe u zonë tre veta, edhe njëri prej tyre tha, gruaja ime është ndarë dhe nëse ky ylli nuk është Saturni. Të deta gërimën e zhëndar nëse ky yllin nuk është Marsi. Gërimën tjetri thot gërimën e zhëndar nëse ky yll nuk është nuk është Jupiteri. Thot në efat vathot në në në këtë në këtë betimin ton që bëm thotë nëa nxir thotë se kush prej nesh e ka gërunë ndar apo jo. Ja. Thot a e kam un për detyrë të jap këtu përgjigje edhe të jap për efat vatha duke qenë se Allah më dhuar nuk na ka tregut uli gjeje se kush është ky yll. Dhe as profeti i tij sallallahu alajhi. Tha Mamuni, jo, ja, se ke për detyrë dhe ty, as nuk i ke nuk i ke domozur të jap përgjigje këtu njerëzve. Atë i thash, nëse do vinte o prisi besimtarë tre veta. Dhe janë zënë për lapsat që kam treguar lloj më dhëruar, për lapsat që hodhon short's, Zekeria dhe disa njerëz tjerë sigurisht ata merrte përsipër domun që ta ruanin, që ta, të për kujdesë për Mariamën. Idh ul kuna aqlama a yum yakfulu Mariam kur hodhon lapsat tyra se kush do kush do kujdesë për Mariamën. Njëri për tyra thot, ato lapsa ishin për bakri, tjetri thot ishin për druri, tjetri thot ishin për kallami. Dhe thot të tre u bëtuan nga që grojën më shëndar, por si këtu si ç'të mund. Thot ne e prgjigje, e në e përgjigje, nën zier nga betimi i on, ndërkohë që un thot nuk gjeje për këtë për këtë pyetje, thot përgjigje as tek tek fjalët e Allahut, as tek tek fjalë profetit sallallahu alajhi wasallam. Dhe domoshta nuk nuk ka, a kam për detyrë domoshta atëri që t'ia përgjigj për këtë për edhe ti ti nzier ata nga betimi i tyre. Tha Mamuni, jo, nuk e ke për detyrë. I thash oprise besimtarë, në zot vin tre persona dhe ata kanë rënë në kontradikt por ato thirrsin që thret në mexhenet e xhehenemit për cilin ka treguar Allahu i mëdhurun Kur'an, thotë edhe në muadhinu bainahum thretin thirrës në më tyre la'natullahi ale dhallimin, mallkimin e Allahut qof mbi mizorat. Njëherë për tyre thotë grojë mëshëndar, po qese ky thirrsi nuk është për me lajkeve. Tjetër thotë grojë mëshëndar, nëse thirrsi nuk është për njerëzve. Tjetër thotë grojë mëshëndar nëse thirrsi nuk është për gjindve. A ka më për të dy të autorë përgjigje, të fatva thonë betimin e tyre? Kur un zie përgjigje për, për këtë azn librin e Allahut dhe në sunetin e profetit sallallahu alajhi wasallam dhe asna ka treguar të, të gjë Allahu sa dhe asi dërguar te sallallahu alajhi wasallam a kaum për detyrë të, të përgjigjim këtu or principës besimtarëve thamamuni jo nuk e ke për detyrë i thash kthet vërtetën principës besimtarëve kjo që nuk më lejohet as mua dhe as kujt tjetër për veçmeje që të gjykojmë me tyre dhe as të bëjësh për tyre fatva përderisa Allahu më dhuron nuk ne ka treguar të, të gjën librin e tij dhe asna ka treguar këtë gjë profetit sallallahu alajhi wasallam Kur kjo nuk lejohet për një prej krijesave të Allahut, për çdo tregjen krijesa që nuk i dim. A lejohet që të jepet përgjigje për diën e Allahut? Kur dihet që kjo gjë nuk është treguar as në librin e tij, as nënetin e tij dhe as nuk ka treguarve të Allahut dhe as në, në dërguesit e tij ti përkundazi, Allahu i mëdhëruar e ka përginjështruar, mundon këshu, këshu që Allahu subhanetale e përginjëstroi bis, bishrin me anë të vetprisit besimtarëve në pretendimin që e pretendojnë se unë kam bërë të ty të përgjigje për atë injorancën e tij dhe budalliqun e tyre që betohen ulë betimesh. Tha Tulumt Tulumt Abdulaziz. Tha Bishri. 1 me 1 tha oprise besimtarve. Më pyet Abdulaziz që them Di Allahu dhe unë nuk u përgjigja, edhe unë pyet ç'është Di Allahu dhe nuk u përgjigj. Edhe ne e thotim i të dytën në drejithët nga përgjigje. Ndalnim për këtë çështje dhe, dhe lemtë pa argumentot kundër njëri-tjetrit. Tha Abdulaziz, o prisi besimtarve, Allahu tash thohet. Bishri u mund. Ska përgjigje, argumentet ti u shujten, edhe të ashti thot ngelli pa argument për mendimin e ti që a imbronë në cilë njëfton njerëzë. Dhe të ashti thot më drejtojt mua dhe me një qështje e cilë ashe pa mundur që të, më në, që të vërdetohat. Më pyet ti që të thot, më thënë, që të thot më antë kësaj që unë e pyta, më thënë, më, që të thot më antë kësaj që Abdurazizim pyte dhe unë nuk përgjigja, dhe unë e pyta dhe su përgjigjë. Qoftë dhe unë dhe bishë ju prisë besimtarë nuk kemi një soj në çeshën tohtë, sepse unë pyeta bishrin për atë që na ka treguar Allahu, për atë që ai e ka dëshmuar vetë dhe kanë dëshmuar me laiket dhe për atë që ka urdhëruar Allahu profetin e tij dhe të gjithë krijesat që ta besojnë. Kul amantu bi manzel Allahu me kitab thuei besova çdo libër që ka zbritur Allahu. Kështu që e ka e ka bërë Allahu detyrë profetit të tij dhe të gjithë krijesave që ta besojnë atë ata librat, gjithë librat që ka zbritur Allahu dhe bish i oprizë besimtarve, kundërshton që ta besoj këtë gjë dhe ta pranoj atë. Dhe kurse bishin kërkoi mua diçka të cilën diën në cilës Allahu më dhuroi ka fshehur. Nuk e ka treguar as me lajkeve dhe as njerëz të afërt, besimtarë të të afërt, dhe nuk e diet as unaz bishri dhe as një krijesave. Dhe askush që do vitë detin një gjykim nuk ka burtë ditur ato thot. Kështu që nuk kam se si un të përgjigjem atij. Kështu që e thot, dhe ishte e sa këto të prizë besimtarën, si kur bishit më pyshte mua dhe, për një qështje të cilë në di në djetë arët, dhe unë nuk e di, thot. Ndërsa, nëse një qështje nuk e di asun, asë bisri, asë një për kërjesave, atër e thot, nuk ka këtu dhe mund e, të shkatë keshje nëse imit gjithë barë barë në të, të thot. Nuk është, nuk është dhe mund në dëmë nëse imit gjithë në, në të qështje. Që sjë minuta çështë nuk nuk lejohet që të pyetë për të dhe as nuk lejohet që të përgjigjit dikush për të sepse Allahu i mëdhur ka ndaluar ta. Thaa Abdulazizin, tha, tha Mamuni, ju nuk jeni në njësoj në çështën tuaj, dhe fjalë jote u vërtetua Abdulaziz, dhe u sqarua dhe u vërtetu argumenti jot kundër bishrit. Tha Abdulaziz dhe unë pash bishin do të që ngeli thonë gojë hapur dit çfarë të thoshte. Mbas u sqarua vërteta prisit besimtarëve dhe të gjithë aty që ishin prezent. I thash, o prisë besimtarëve, Allahu i mëdhëruar, ta shtoft jetën, të, të kthehemi edhe një herë tek çështja dhe ta lësh çështën e dijes që ta thyej fjalën e bishit dhe ta ndantë palarët e me dhëbit tim, argumente të tjera. I tha ke të drejtë Abdullazizi, thëm tha Mamuni, mirë, mirë bërë që e lektë fjalë, sepse do do shkonte me xhrisin me fjalë kota pa përgjigje, pa ndëna asnjë gjëra të tjera. Dhe thot Abdullazizi, thashë u prisin besimtarve. Çdo kush që peshon me një peshore, duhet ta çojë peshorën dër fund, do ti peshoj gjithë gjërat me të, thot. Kjo është detyrë për të thotë. I thash O Bishi, a pretendon ti se fjalën Allahut xaleu Kolej she ka krijuar çdo gjë është një fjalë për secilën nuk del asgjë? Dhe fjalat çdo i përfshin të gjitha gjërat dhe nuk lej asgjë pa futur në të dhe çdo gjë hyn brenda saj. Sa Bishi, po, kështu them, kjo është fjala ime dhe kështu thon të gjithë krijesat. Edhe nuk e lektë dëgjojë me hytbë të tua shumë tani fjalët e tua të kota. I tha, i thash O prisë besimtarëve, dëshmor për të që po thotë. Tha Abdelazizi më pas i thash O bishër, ka thënë Allah i më dhuruar O stana tuk e li nefsi Të, të, të bërë aty dhut Për vete në time I dhe shtu ka thënë Allah i më dhuruar O ju hadh dhiru kumullahu nefse Ju parlemurën Allah i gjithë të ruuni për vete së ti I dhe shtu ka thënë Allah i më dhuruar Kete e barab buku më la nefsi rrahme Ja ka bërë dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të I dhe shtu ka thënë Allah i më dhurë, këtë njëtin njit, e jetë, këtë e baro buku ma, këtë e bala nefsi rahme e ka bërë dhe tyrë ndaj vetës e ti i më shiren. I dhe shtu ka thënë Allah i më dhurë, ta ale u um ma finë, nefsi, o ele ale um u ma finë, nefsi, këtë ti di qëfar ka mu në vetën ti më nuk e di qëfar këti në vetën të ndë, ti e i ditur i të shetës. Ka tërguar Allah i më dhurë në shumë ajete të libër dhe ti që a i ka vete. A e përnëno Ithab Abdulaziz i thash, ka thënë Allahu i madhurun Kur'an, çdo vete do ta shijojë vdekjen. I thash, a e përmon që vetja e Zotit të botrave hyn te ato vete që dëshiojnë vdekjen? Bërtit atë bërtiti Mamuni me Zot lart dhe kishte zënin e trashë thaa, "Ma'adullah, Allahun e ruaj, Allahun e ruaj." Mamuni. Dhe unë bërtitat dhe i thash, "Allahun e ruaj, Allahun e ruaj që themi gjithashtu që fjala e Allahut hyn te gjërat e krijuara. Sikurse vetja e ti nuk hyn te gjërat që dëshiojnë vdekjen." gjithashtu të fjale ti nuk njën të gjerët e këri ura, sepse vetja ti thot, sikur se vetja ti del për i këtyre vetëve, të cilët du tesin. Tha bishi, o brisi besimtarve. Këm pëti, le të gje për gjijën time, edhe mos bërtasi, thot. I thash folë, qërë duash? Tha, nëse vetja Allahot është për emër, ose, në mundi përdojë të filosofirët e veta, ose është të ohumë, në të ohumë, i thonë ajo është ajo është të ohmë me komuni iluzion që vetëm fjalë e cila do të thonë në të vërtetë kthehet te një, një, një diçka tjetër. Atëherë kjo nuk hyn te gjërat e të gjërat e krijuara ose për ndryshe pastaj nëse nuk është kshu ajo hyn. I thash sa herë un të them që trego atë që ka thënë Allahu i Mëdhuar dhe lër shpjegimin që ne nuk e dim. Un të fash Allahu ka vete dhe siç na ka treguar i vetë dhe ti e paranovë këtë thot. Pastaj do të më shoh kuptimin e doi letjet. Ti shpjegoj si doshtot. Ti më thuaj mua thot vetëm a hyn tek tek tek tek te ato vetët apo nuk hyn? Dhe leje këto këto vezveset. Dhe më tha ti je njëri thotin atë çithot, unë nuk kam asnjë përgjigje për kësaj që që trëgohet tani. Të tha Abdulaziz, nuk, nuk ishte përgjigje me bishfri. Tha Abdulaziz, tasho përi besimtarëve. E theu fjalën e ti, dhe azjeso argumentin e ti dhe domethënë u humbi ajo që pretendon taj ibadat e ti do u sjaruar për prisin e prezantarëve, Shëmtia e Mëdhëbi i Tij, edhe ë Shëmtia e Fjalës së Tij. Atë mu drejtua me amuri dhe më tha Abdul Aziz, u sjaru argumentiot, edhe u thyë fjala e bishit. Tashi do të ke nevojë të njeshërosh këtë që na treguhet tash nga Kur'ani dhe kuptimet e tjera, dhe çfarë ka dash Allahu më dhuroj që ta dëgjojnë gjithë ata që janë prezent këtu, se sonë ndodhen shumë gjëra të shumta që për cilat ka nevojë zdukush i dëgjojnë që ti kuptoj ato, ti njoh ato. Edhe këtu pasoi fillon adoleshicitet dhe, dhe, dhe shpjegon idenë përgjithshme të këtyre, tash nuk ka ngelur shumë kohë, kështu që tërgoj, e mbyllim me kaq inshallah dhe vazdojmë inshallah herë tjetër. Vazdon adoleshiti shpjegon pasaj idenë përgjithshme të këtyre ajeteve që tregoi, pasaj kalon në një argumentim tjetër që komi më më fuqishëm se ky i pari. Tash një çështje tjetër domodin që një ajet që përmend bishin do ta tregojmë inshallah në mësimin e ardhshëm. Me kaq e mbyllim për sot Allahu ashferë me të gjitha.